«Чого?» – тихо сказала вона. Тим часом очі її збуджено блищали. «Джейн, а ти помітила, як Брендон дивився на мене?» Випивши перед тим, як лягти келих посета, посет гарячий напій з молока цукру й прянощів, звурджений вином, Брендон скинув увесь одяг і зручно влаштувався в ліжку, яке зігрівала загорнута у фланель цегла. Його ложа стояла в невеликому алькові, у заглибленні стіни, завіса була відкинута, і Брендон під голову зігнутою в лікті рукою задумливо дивився на вогонь, який горів на подіумі стародавнього каміна топили ароматним деревом яблуні І потріскування полум'я додавало затишку цій похмурій кімнаті з маленькими квадратними віконцями і товстими кам'яними стінами. Брендон міркував. Воїстину, важкий був сьогодні день. «По-перше, він мало не загинув, але став героєм дня. По-друге, зрозумів, що принцеса закохана в нього. Вона й раніше ставилася до нього якось по-особливому. Але одна річ, коли це прихильність дитини, і зовсім інша, коли тебе вирізняє з оточення, не зводячи відверто радісних очей, юна і дуже приваблива леді принцеса. Це трохи бентежило його. Її бурхлива радість, коли вона впізнала його, стала докором за його цілковиту байдужість до її долі упродовж всіх цих років. Правда, сьогодні він врятував її, і це почасти компенсує його байдужість. І все ж, принцеса, певно, могла бути права, коли вирішила, що він ризикував життя заради неї тільки для того, щоб догодити королю. Тому її питання так і зачепило його. Але ж сьогодні він був абсолютно щирий, коли справді, злякавшись за життя Мері, не думаючи про себе, кинувся в каламутну воду. А потім ці її закоханість і замилування, які просто таки переповнюють принцесу. Вона пам'ятала і чекала його весь цей час. Що ж, Брендон звик, що подобається жінкам, і навчився використовувати це. Його обдарував милостями її брат, то чому б йому не бути у фаворів Марії Тюдор? Однак його бентежило неприховане обожнювання в її очах. Напевно, це вже багато хто помітив, помітять і при дворі, а це вже небезпечно. Зазвичай Брендон спав чуйно. Навіть якоїсь миті прокинувся, крізь дрімоту розрізнивши лемент півня на господарському дворі. Десь лунав благовіст дзвону, чувся брязкіт ланцюгів звідного моста, цокіт підків у дворі. Брендон мерзлякувато зіщулився повітря в кімнаті за ніч вихоло, дрова в камінні ледь жевріли, але встати розвести вогонь було ліньки, як і ліньки покликати слугу за дверима, щоб доручити це йому. І, загорнувшись щільніше в хутряну ковдру, Брендон знову поринув у найміцніший передранковий сон. Він не почув, як тихо відчинилися двері, прошурхотіли легкі кроки, ледь скрипнуло ліжко, не почув, коли поруч хтось сів. Потім крізь дрімоту він відчув ніжний, ледь відчутний дотик до щоки. Брендон – Повільно розплющив обважні різісну повіки, ще не усвідомлюючи, що відбувається. Вона видалася йому нереальним чарівним маревом, Мерхтливі величезні очі, хвилі розпущеного волосся, ніжна лінія шиї над стягнутим шнурком мережевом сорочки. Чарльз. Легка посмішка торкнула її губи. Брендон остаточно прокинувся і підскочив, очманіло, дивлячись на неї. Ну що, зовсім здуріли, міледі? У неї був хитрий і задоволений вигляд. Вона притиснула пальчик до губ, озирнулася на двері. Ваш слуга спить біля порога і не чув, як я переступила через нього. Негайно йдіть звідси і не подумаю. Брендон раптом усвідомив увесь жах того, що відбувається. Він щойно приїхав і зранку її бачать у його спальні, і він роздягнений, на ній тільки сорочка. У нього в голові раптом почали з'являтися якісь невиразні думки про те, як звабно піднімаються складки сорочки на її грудях, як м'яко облягає тканина струнки стегна. До диявола! Він відсунувся від неї, намагаючися прикрити оголений тор з ковдрою. Чарльз почервонів, бачачи, якими очима роздивляється вона його живіт, груди, оголені плечі. Ви безсоромна молода леді! Правду кажучи, мені соромно і дуже страшно. Тоді якого чорта ви тут робите? У нього пересохло в роті при думці, що такі ранкові відвідини для неї... Справа звична. Кров, господня, він же нічого не знає про її життя у хоглі. Брендон сильно стис її лікоть. І часто виша стаєте по чоловічих спальнях. Відпустіть мені боляче. Він затис її рота, боязко глянувши на двері, коли почув, як зовні хтось пройшов. Від страху, що їх побачать разом, у грудях оселився дикий холод. Відпустіть, вирвалася Мері, не смійте торкатися до мене. Ця її фраза трохи заспокоїла його. Принаймні вона досить дика, щоб почуватися незручно від чоловічого дотику, вирвалася, навіть відскочила. Ох, вже цей її вигляд у сорочці. Крізь тонку тканину на грудях проступали темні обриси сосків. Брендон відчув, як кров глухими ударами застукала у скронях. Негайно йдіть Тільки після того, як ви скажете, що на мене чекає І принцеса посміхнулася Я ж казала, що завжди домагаюся свого Заради Бога, мер Ваша високість, вам треба йти Я й піду, ніхто не помітить, що я була Усі ще сплять А я триматиму в секреті ім'я мого нареченого Я вам нічого не скажу «Що ж, тим гірше для вас. Якщо давідаються, що вранці я вийшла зі спальні підкорювача сердець Брендона, думаю, сер, нам краще домовитися». Брендон раптом відчув справжню злість. Ця легковажна, норовлива красуня збиралася зазіхнути на найдорожче для нього, на його становище. Адже вже самої тільки чутки буде достатньо, щоб вибухнув скандал. Генріх розлютиться й усе, чого досягнув Брендон, зникне за одну мить. Більше того, він буде збезчещений, вигнаний, якщо не опиниться в катівні за спробу спокусити сестру короля. І все зарада її безглуздої примхи, дурної впертості.